відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Окроніде наш батьку, ти наш володарю найвищий, як і направду тепер до уподоби богам всеблаженним, щоб одісей велемудрий щасливо додому вернувся, звістю гермеса, гінця світлосяйного швидше пошлімо аж на Огігію, острів далекий. Нехай там негайно німфі звістить пишнокосій у хвалу нашу незмінну, що Одісей витривалий повинен додому вернутись. Я ж до Ітаки поїду, щоб там в Одісеєвім сині більш узбудити бадьорість» і прагнення вкласти у серце, скликати довговолосих ахеїв на збори народні і вигнати всіх женихів, які убивають у нього цілі отари овець і повільних волів круторогих. Потім пошлю його в спарту і в пілос пісками укритий. Може, почує він щось? про повернення любого батька і сам між чужими людьми собі доброї слави набуде. Мовила так, і до ніг золоті підв'язала підошви, гожі нетлінні, що всюди із подовом вітру найлегшим і по воді, й по безкраїх просторах землі її носять. Спис бойовий у руки Взяла з наконечником мідним Гострий, міцний і важкий Що ним побивала героїв, шерги Гнівом охоплена донька всевладного батька Кинулась летом швидким Із високих вершин олімпійських Стала в ітакським краю При самих одісеєвих дверях Перед порогом надвірним Із списом в руці мідно Вигляд чужинця прибравши Тафійського ватага мента. Там женихів гордовитих Застала перед дверима, Грою в кості якраз Утішали своє вони серце, Сидячи долі на шкурах Волів, що самі ж повбивали. Слуги меткі та окличники, з ними одні у кратерах воду мішали з вином, а другі дірчатими мили губками довгі столи і на середину їх виставляли, інші ж м'яса на них розкладали шматки незліченні. Перший з усіх телемах, боговидний богиню помітив. Серцем засмучений, мовчки сидів він поміж женихами і думкою батька собі уявляв благородного, як він з'явиться раптом і всіх женихів повигонить із дому, честь свою верне і стане господарем власних маєтків. Мислячи так, він сидів з женихами і Афіну побачив. Кинувсь до входу він, сором відчувши в душі, Що чужинець мусить так довго стоять під дверима. Наблизився до нього, взяв за правицю його, Прийняв мідного острого списа І, промовляючи словом, до нього звернувся крилатим. Щастен будь гостю в цім краї, ти прийнятий будеш привітно, сядь пообідай, а потім розкажеш, чого тобі треба. Мовивши, це йде уперед, а за ним палада Афіна. Щойно обоє зайшли вони в дім Одісея високий, списа узяв він у неї, відніс. Під колону велику вставив у тесаний списник, туди, де багато стояло інших списів Одісея, в біді витривалого мужа. В крісло, привівши її, посадив, полотниною вкрите. Крісло ж красиве, різьблене, з маленьким підніжжям при ньому. Сам на стільці біля неї, Узорчатім сів якнайдалі від женихів, щоб криком своїм не завадили гостю їжу спокійно вживати, хоча й до зухвальців потрапив. Та наодинці про батька відсутнього щось розпитати.